La Vosovia a 147 de iubire și slavă către învățătorul iubit. Aleluia, slavă ție, Doamne Iisuse Hristoase, învățătorul cel minunat. Te iubim și te mulțumim, fiind asemeni ucenicilor tăi, să ți urmăm luândune crucea ne crucea poruncit. Aleluia, slavă ție, Doamne Iisuse Hristoase, învățătorul cel minunat. Te iubim și îți mulțumim. Fiindcă unitatea și iubirea preasfintei trăim, ne-ai descoperit și ne-ai dat. Aleluia slavăție, Doamne, Isuristoase, Învățătorul cel minunat. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin Sfintele Taine, cheile împărăției tale, ne-ai dăruit. Aleluia slavăție, Doamne, Isuristoase, Învățătorul cel minunat. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin post rugăciune priveghere. Să scăpăm de ispite, ne-ai lui Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisui, în învățătorul cel minunat. Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin trăirea pildelor tale, tâmpla altarului minții ne al lui Aleluia, slavă ție, Doamne, să-i în învățătorul cel minunat. Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin mirul de mult preț al rugăciunilor de iubire și slavă, te-ai bucurat. Aleluia, slavăție ție, Doamne, Iisui învățătorul cel minunat, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă legea iubirii ne-ai lăsat și să ne iubim unii pe alții, ne-ai învățat. Aleluia, slavă doamnei Doamne, Iisui învățătorul cel minunat, te iubim și îți mulțumim, fiindcă rugăciunea minții în inimă, în duh și în adevăr o păstrăm, ne-ai binecuvântat. Aleluia, slavăție ție, Doamne, Isus, Histoasă, Învățătorul cel minunat, te iubim și îți mulțumim, fiindcă icoana ta cea vie în biserica inimii noastre ai așezat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Isus, Histoasă, Învățătorul cel minunat, te iubim și îți mulțumim, fiindcă să ne lepădăm de lume, să ne luăm crucea rugăciunii și să-ți urmăm, ne-ai ajutat.